Ну то як? Згода? Та я усе ще вагався, Димко. Та мені б з дідом порадитися. Ну, повернися тоді й порадишся. А залишатися, хлопче, треба. Бо не лише в багатстві, Слава. Треба, кажу тобі, вивезти того татарського вивідника Швайку на чисту воду. То підеш зі мною? Чи так і залишишся в степу? «Та не біся мені цей степ!» – вигукнув Димко. «Знаєте, як я тепер ненавижу цю татарву з їхніми посіпаками!» Дурна сила стис великого мов кавун кулака. Тишкевич подивився на нього і тихо порадів, що знайшов спільну мову з його власником. А Димко знову зажурився. «От тільки...» Де взяти коней, сказав він. У степу без коня, самі знаєте. Ну, можеш покластися на мене, заспокоїв його Тишкевич. Тут неподалік пасуться татарські табуни. То я в пастухів одного куплю для тебе. Ну, гроші, кажу, є. А згодом віддаси. А це небезпечно? Ти про що? Ну, йти до тих пастухів. Схоже, Димкові зовсім не хотілося залишатися самому в степу навіть на коротку мить. Ну, вони ж можуть вас схопити. Та навряд чи посміють. Ти десь тут заховаєшся, а я сам поїду. Я не хвилюйся, я знаю, як з ними розмовляти. Тишкевич показав якийсь блискучий круглячок. Це охоронний знак. Мене чіпати не можна, бо я ж тут у справі викупу. Повернувся Тишкевич набагато швидше, ніж Димко сподівався. За собою він вів на поводі двох коней. «А навіщо нам двоє?» – здивувався Димко. «У вас уже один є?» «Та я й сам не знаю», – посміхнувся Тишкевич. «То якого ти береш?» Димко вибрав низенького тлустого коника і потрюхикав слідом за Тишкевичем. На душі у нього було світло і легко. Незабаром він побачить діда, рідну Воронівку. От тільки непокоїли борги, в які він так несподівано вліз, бо нікому ніколи не був винен, а тут зразу двом – панові Кобильському і Тишкевичу. Пастух Решит. «Терпи, Грицику!» – Прохрипів Швайка і облизав пересохлі вуста. «Терпи, козаче! нам будеш!» Швайка ніс на руках Санька. Після того, як Санько відвадив татарина, його ніби хто наврочив, пройде кілька кроків і зупиняється, начебто прислухається до чогось. На запитання відповідав не до ладу, або й зовсім не відповідав. Хіба що погляне так дивно, аж у Грицика по спині починають бігати мурашки. Та ще кволий який став, і чоло весь час гаряче. «Це минеться, запевняв Швайка, – «я знаю». «А звідки він знає?» – не казав. Тільки коли на санька щось ніби находило, швайка брав його на руки і ніс, як оце зараз. Самісінького ранку несе, а сонце вже отот -от зверне на захід. Санько марив, а може, й не марив. Просто йому вижалося, ніби його й не було на світі, і водночас він був. От тільки який він був із себе, санько сказати не міг. Зате він бачив інше. Часом уявлявся йому сивобородий дід, отой, той, що привидівся, коли вони з грициком куняли на сторожовому дубі. Посміхається дід до нього, як до рідного. І Сенько теж йому посміхається. І навколо них бігають вовки, а зверху падає сніг, лопатий, невагомий. А ще Санько чомусь переконаний, що того діда кличуть кудьмою. А ще вважалося йому, ніби турецький султан жаліється польському королеві на них з Грициком. Не на таких, як оце зараз, а вже на дорослих. І чомусь санько переконаний, що так воно й буде. А одного разу він побачив швайку, страшне побачив ніби посадили його татари на палю посеред великого міського Майдану. А він глузує з них і проклинає такими страшними словами, що аж волосся стає дибки. А посеред натовпу стоїть у татарській одежі дорослий Грицик. Блідий, з прокушеної губи на підборіддя стікає цівка крові. Але не можна Грицикові кидатися на допомогу Швайці. Навпаки, він мусить вдавати, ніби його тішать муки цього невловимого і гаурського шайтана. Бо ж має грицик передати козакам вісті, які ціною свого життя роздобув Швайка. Отямився Санько від власного крику. Над ним схилилося стривожене обличчя Швайки. «Що з тобою, Санько?» – запитав він. «Ти живий!» Вигукнув Сенько, і сльози покотилися по його щоках. Живий. А чоб це я мав помирати? здивувався Швайка. Ні, ми ще всім покажемо, де раки зимують. Четверту добу бредуть вони безмежним степом. І не до Дніпра, а в протилежний від нього бік. Туди нам поки що не можна, казав Швайка. За кожним кущем сидить татарин і чатує. Аж ми потрапимо до його лап. А тут нас ніхто не чекає. І лише сьогодні звернули вони на південь. Спочатку йшли вночі, а вдень ховалися по байраках чи просто у траві. А тепер, схоже, навіть Швайці було байдуже. Їм, аби, дістатися до якоїсь річечки чи бодай калюжі, а їсти було що, довкола раз по раз спурхували птахи, а от води не було ані краплини. Трави стояли високі, торішні були на рівні з молодими, і коли йти на пригінці, то навряд чи навіть найпильніше татарське око побачить. Проте Грицикові вже й пригинатися не сила. А Швайка все йде та йде, і тими не від скільки. Хіба інколи повернеться до Грицика і підбадьорить? Терпи, козаче, як пощастить, то доберемося. А як не пощастить?